אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך וחיכך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט, ואוסיפה לך כהנה וכהנה.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 נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי אל אדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אפס <אף> כי נאץ את אויבי אדוני, בדבר הזה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 ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבא ולא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי וימות הילד ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד כי אמרו הנה הי נביאות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע בקולנו ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה? ויאר דוד כי עבדיו מתלחשים, ויאבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו, מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ ויסיח, ויחלף שמלותיו,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 ותלת בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, ועבור ה'. ויילחם יואב ורב בת בני את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ורבה. גם לכדתי את עיר המים. ועתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר ולוכדה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבאתה, ויילחם בה, וילכדה. וייקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד ושלל העיר, הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בא, הוציא, ויישם במגרה, ובחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי ונעמון, וישוב דוד, וכל העם ירושלים.